Në namë doju të ndërrojë atë dalbam na si hapra po fillojmë me dalë misionin e para lajmëruar dhe diskutimin e parë lidhur me çfarë është diskutuar të dukata kur i ishte lidhet atë departamenti i edukatës kulturore shkencor ë një fushatë interesime tash janë për promovimin e çaktit në atë problemematualet që zgjidhen së bashku apo të zgjidhin më konkretë së bashku. Ë po mision partneritet të muzeut të parë sonde kimi barabare që janë familja dhe roli i saj në shoqëri ku mendojnë se është në temë njëllë diskutabilë, për të sirën ka se qëfar të fritet, dhe njëherit edhe ka të interesuar që sa më shumë të kanë një uri rëtësa temë, e cila është për disshmija johë. Me për të diskutuar, për të gjithuar, për të realizuar tem, të temë, kjo parë për sonë të gjithë në safirë, ku temë të të shqyqom, apo të diskutujnë nga di aspekti, e fjara për aspekt në shtërë dhe këptorët e la e fetarë, taradhiot pra pra, e temporative tuar Mustafa Hojagu Benjamin si tingafshat studiant dhe rusta qone që jamimi vendete vajmaronën jashtë orașutale dhe rastu kthuar edhe profesorin e sociologjisë Qendriun si që është një fundvas në shkolën e MS në Gostivar në Gimnazim Prato Kumanovo për po që ndihu profesorin e Lëndë ka nukaritur nuk në studio për presin në pjesën e së tashme tabi në sobë në 27 gjithashtu sa edhe nuk ka brojmë edhe Disa personat që do të kamë nësi që të nëndihme hëmë, lider me realizinë setë jenë, a shqë ala pojnë avokatë qëri pra e ka emë në gjatë mehmeti nga kumë anërëa. A i dhe të nga rrëdhë me vëllën diku në misën rësë të qështëve lujë me këtë jenë, ku do të na uqërë edhe statistikë nga problemat familjare matë jenë për të paraqitën në avokaturë. Pashëtë kemi e prezantojm amishal sir në detartën detartësin e gazetës dy javë më parë në social block me bashkëpunësi asnjëra për bashkisë sakon, si lidhje drejtpërdrejt me poltazhimin e arkivit, lekëni para për në fakt që u bënë intervista të shkurtër me një pedagogun qafshati 30-tëshëra për një zonë të cilit. Kto kështu pra, sa vetë ri, gjithashtu nga pjesa e ditën e florit do të fillojmë ti në kuadër më djus, lidhom më shumë çaktërit, mase tepu intereson rrafë çështet. Lej me të jap një dimë të tjera. Po taun do ko ne praq do filon biseda me hojan ni jlash pagam nasti do epasai ku dvi edhe qaliu do filloj me ne. Pra nis ta ftojë deruar seriozë. O ju fam ndaj. Ne djus te valeve. Ta radhja do nas, a shen dej me fal. Salamun alahu akbar. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyiril mursalin. Allahumma inna ma yaf'alu wa ta'alu bi ma'allamtana wa zidna 'ayma. Ta rastkuan djus Selami Allahu te zelalani u paçamushira mersi t'i qofshi mbi ju të gjithë. Ne masni mungesë. Po ja takëndoshta për dëgjuesit, jemi këthi prapë natë ajo. Algjornë stori e hamendë ditën e mërkurën inshallah, Allahu te zelalani u çkem si anërgër. Për shëndet të mirë inshallah. ë çoq pa çoq lavhasllahu inshallah, të cilë të cilësh ka të afrohet para në mikrofon. ë në mikrofon elektrik, radio, të janë kontributerë rat, edhe do të jeti në çan ose më dobishë. Përra, nore në ferim fanë se misionë dhe të jetë i tjilë që dhe të ratëoj shumë që është e nga matë ndryshme të jetës dhe të jetës dhe të jetës dhe fundusha ekonomike, politike, shëqërore, edukative, arsimore, fetare, gjitha me razë dhe e kërtojtë e nësajtë të ndryshme dhe të kemi i tëftua në studio Përra sa më fërë si temë të parë të ekti misionë i jetë edhe ashtë erësi në skejna në për e mërë të rabarbanës Mendojmë që edhe nevoj të gjenerosh që do të paseras në kimi që kemi problem se ti e johu arsim dhe fordashim te na nëse ai shon një hartë se ai ka problem me familjes ti do të bërat në drejshme familja joni shtatë muslimane familja muslimane nuk do të dishë të bësh zjerash të familjes këmbë muslimane shahar të tremujin së shfarë e atë të bashkëkalojnë për momento rast më to telefonin që nuk është lidhje që joti la flokun gjysë 36 e shë islami familjen definicion e familjes nësta nëse kamse Bismillahirrahmanirrahim. Para se gjithë është disa gjana, rrë fjallës familje duhen të jenë të qartë anë në bëpullatë. Në islam, islami nuk ka pa fjallë matë shajtë, edhe nuk ka pa fjallë matë madhe, nuk ka pa fjallë ma kompletë se fjallë a familje. Por shka të se, për të formu një povë, për të përmu një rinit, për të përmu një poko, duhet të gjithë që liza e para ati popullit shumë e shëndoshë. Që liza e para e popullit është familja. Nëse, aje që liza nuk është me regullë, nëse aje që liza ka ilet, nëse aje që liza ka së mundjit, është shumë e kuptuar, është shumë e kuptushme, se i gjithë popullit është shismuar edhe është me ilet. Fërë e familje, në libërin e Allah, وشامل نصورة التحريم من قرآن الكريم نصورة مرثونجة جوزة نزة التاة من قرآن الكريم الله جلاله جلال وتجياء أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نعب أوه يو نيرت تسيلة كليبسي من إسلام مرونة فاميلية مرونة ذات ذات النازياري في جهناني إذا مرونة فاميلية نيوه درسات نيريو أشني جسم جليزة ني بيس جليزة فاميلية سكرسة جيه فاميلية أشجليزة بقل Edhe prej këtu fillon e mira, edhe prej këtu fillon e keqeja. Në mbërën e vetët edhe familje në juaj. Islamë e konsiderën familje në rrën, shocën e ti edhe fëmijët e ti, me gjë normane se prindë të ti në njëri e sajë familje, përshka se zdo kush e cili ka gru edhe, edhe fëmijë, është prindë, normal. Prej këtu të rrën, ajo që të ndërëtën një popull, edhe ajo që një popull e rrënon. Prej fjallës familje. N Në periudha në nesif Ali alayhis salam me te Rasullullah alayhis salam një periudhë tashmë e gëllë flora familje pat në rfondë. Pra isai nuk kishte as informacion lidhur me, gjo, fejt, me të vetë meriton të përmendet. Edhe kushetologji historia para e parajsë amtike para Koranit, kampion e çes historia parajsë amtike nën kaq bashë drejtuar se parajsë amtike do të thotë Abraham alayhis salam. Po para Koranit, kushet e lexu edhe kush ka dëshirë shfaqen në librin e asaj periudhe. Atë nuk ka mundsi të dikush më drejt kishte më thënë se un kam lëzuar për familjen, kështu kështu kështu kishem, a që nuk e, er e pas familje. Ishte, kurse nënini e katërsim vite, me Kur'an e Kërir, edhe kat shtëpi e atë familje që më ne ka ndërtuar në mënyrë më të bukur, ka ndërmë ka ndërtuar në mënyrë më më perfide. Si e ndërton per shembë ju ka thon fëmijëve me bar respekt ndaj prindit. E kam mësu fëmijën me çe i respectim ndaj ndaj prindit, ka thon Kur'an e Kërir për shembë sura tudisra. القرآن الكريم وقد قال ربك الا تعبدوا الا اياه الله جل جلاله كيكو كوس مستغروه ما شاء الله جل جلاله ومن يليج احسنا اذنك مليون انا بعض من برينت موسيال مير بريتكو في لامفياله فاميليه بريتكو في لامندرتيمي فالي فالي فاميليه ااا Fmiu ashtë i porosito që si lëndaj ati i mirë Nona dhe baba janë torënuar që të edukojnë fmiu Ku e në fust e ahli, ku ahliku ma eke të zinële si tu mërët Dhe mbrojnë e juve dhe mbrojnë juve vetë në familjën e juve Dhe thon, të thë edukoni fmi të juve Edukoni, mësoni ato, shkolloni, arsimoni fmi E nëse ju i shkolloni dhe i arsimoni në arsimin universal të drejt Në arsimin universal, universal të, të, të plot Me, me plot kuptim në fjallës arsim Atëherë ju du të keni ju dhëtë keni edhe bi edhe bia shëndosh nëse keni bi edhe bia shëndosh e keni familje shëndosh nëse familje e keni shëndosh e keni popullë shëndosh një, një poet arab fa me një vajt dhe një poezirë shumë të bukur fa në umë me drexetun idha adet ad, ad, teha adet shaben pa jibën arak, kështu tha ki poet i marrë fa nërën ashtë një shkollë në slejt e pregatit ajo pregatit gjemerata me venat me apërje me damarë të gjakët bukur Nona është më drejtë, ashkoll. As Nëse e, Toto, nona, shkoll, shkoll, as nona, e a, sej, ke përgatitur pregadit pregadit generat, të doje të vallozësh kontro, por shkolla është vetëm dona e përgatitur. Ajo resektive përgatitje, përgatitje e generata të përgatitur, përgatitje e generata, përgatitje e generata të dinësh katër funciale familje, dinësh katër funciale populli që shumë ro. Po pasi çoj çthemë drejtë tash sjell jonë ka shërbëdorë, mirëpo mirë të jetët e fazat e familjes, zhvillimet, dasjë atë historisë. Në fillim për numër masë tepër në A shkjale para në mëmën e selam Si pas historisë në silmë, për në mësë të, të e për e për është kështuar Gjitha kohët Të cilët prej Adem a.s. Dherit e Muhammed a.s. Në gjitha periodët Në të cilët nuk prati për gëmën Në të cilët nuk prati për gëmën Ka qenë haku I gruës edhe i femnes edhe i familjes i shkejdo I fjales familje ka qenë i shkejdo Për shemë Gruja Në ciklin e ratë mujo, të njërën ditë ka qenë e përzonën nga shpia. Dë me thora dhe është, pinë të dhe dhe dhe dhe dhe dhe mëvarën prej adetit, prej zakonit të një fëndës. Ligjën atyre ka qenë që qe, ajo që jetë e përzonën. Dë me thotë, gjithë ato dita, gjdo mujë duhet rinë një ashtë të shpijes. Në borë, në qitë, për marë, për asistë, ku tjetë, lishë ka qenë. Të kryshtëve duhet kam përë farë <të> Një e një e të prua në amën qëtër, qëtë e të prua në amën qëtër. Edhe këtu nuk duhet diskutu farë më atë e për rëndimin e familjës dhe për rëndimin e bon familjës, dhe për për drejta që i bërë familjës, po për grënës në familjës, ajo në familjës, ajo në familjës, ajo në guri maj malë i familjës më të burët asaj. E, islami ka rëndanë në mes, Islami ka rëndanë në mes. Ka të fanë jo, nëse, nëse ajo ësht nuk mund të kalojmë ditë as nuk mund të ia paraqes këto ashtas pjesa ja as e pastër dhe buka e saj e lami e saj e punta e saj gjithasaj krij janë të gjitha normale atë dita ja vrap mesi mesi i i i mikrasi me shkurtshëm në mesin në mesin e, e punëve të cilët janë bë kwa kur s'ishte kur s'ishte nga më edhe nën këto në, në numrin ditë sa i vjen më kor kur kishte para më një me pagë më rezistente mire për ratën ku funksionën të kishtë shumë të bobel, sa që një prej tira ka pos edhe në familje në rrët, nuk ditë anë patë ramër të raditura njëjë. Për shemën, ka shumë dëllim për i familjes dhe në amerikarë, e se të sërëm e në familjes, në ajtë. Rasullallah, e se të sërëm e ka pos një numër të nëtë grave, kur se nërë e ka pos një grurë, edhe e së ishte muslimar. Rasullallah, e se të sërëm e ka pos dhërët dh në sida mos natë ko apo hiç kishte gabarsis se si si për shemb mesi alai selam dhe rasulullahi alai selam i bënin tash vetë çara na koru kis nuk ishte gabana këtu ka qenë familja teen pikën në fundit të shkatruan derin pikën e fundit pa pa pa fie radhë shtu pa fie gjauna për dhifra në fjalën familje ku se me radhën e mamës sa pasas alai selam në radhën e Kur'anit kelimet të Allahu zot jot xhagurat xhagën e drevë ati ku nana respektohet, ati ku baba respektohet, ati ku i planu respektohet, ati ku gjishit respektohet, ati ku fëmija edukohet, ati ku fëmija është të nana në të baba në shkodë, përmohet familje, edhe vazhdojmë kështu me rrëm dhe risot në familje në, në islam e ato, ku i kush ju ka përmbajt, islam i sot e bërti të ka familje në gjallë në kallë. Po, se për familjes, shembel përëmsi në sajnë përshifët, uh, ju jatë besedet se traktuat atë mirë, po, ashwana, Islami si ne konsideron adat më goditë me dia. Zakë më adat më djallë familjar. familjar Pas Islami ka dispozita. Islami familje, nën fjale familje him, baba, nana, e vështinë e tjera. Këto konsideron Islami si fjale familje. Për shkak se në sheria Islami fjala familje, familja shume goditë sesa bosh për shembull në ordin e popullit. Sa e jep populli? Populli të na për shembull një familje vizë Po shajë, kjo familje milion e, e, e kanë familje. Kur kur mora më tregu shkë ka del larg, piasaj shaka buçëri e familjes. Del larg shumë. Do thot, në popullin, të thotë, në popullit do të janë familje për fshi më shumë persona, se sa janë sa fshiin persona familje këto anikëri. Atje, ja as familja mëvo, se sa janë në në porrënin, në popull, në popull në tre popujve. Por prandaj kjo është ashtu siç e di mirë apo jo. Po ashtu. Faset janë drejtatorë nacional me fotosh shumë disa elemente të qytetit, duke i përkasi mesherë. Um, kështu pra të dira një gjusë në bisedurëm e rrësar që është e të filin e shprej me rrësë gjakë për në djasipim Shpo të nëse edhe ka rëndjakë që është faktë bisedurëtë, përmikë edhe ata ne ju e fërëm juve Muni ju që të inkuadroni dhe të bëni të ujqe mblirën më ngusht me këtë tem Dhe gjithashtu, ne lënërëm se qimi para parëve në bisedurëm që tahtojmë edhe avokate në gjakë më metë gjak met nga kumanova Në për tësa qastë të kërkojmë nga ju që përësjelë, me lej nga përëtoj që tjushë qërë me një instrumentale, muzikin së rëmë talë djërsa të mërëmi në linjë avokatëm e gjatë me vëjtëin. Me gjatë me vëjtëin, po pasi që linja e ti është të zëndë, me gjërashtë të në të rëmë të të një sociologën në basëri së akë në këfshatësë të të të të të të të të të të të të të të t E..Basërëri e kimi edhim të ashtë përshkara shqana, jeni këta përshkara e në senin, një përën e kimi në këndisit i antar lirën në tenën, këre që jam të së fuar 5% që jam të në pjesën e më telefonit. E me uka të disshë që jam të nëmë dinon e këta përshkërime e tenëve? Po, përra se gjithë është i përshkëndez, e përshkëndez skorëgjën e shratë e tim, në një përshkëndez e si nam, në jetë, domethënë këtem, e cila është zakonisht e ciluar, dhe është edhe kalif, mendoj një, pshu, edhe më herët është shkruar tani ka është të jë informative për çfarë që qrap në kanzvor. Në përket familjes, roli të familjes është që familja nga frekuenti shkencor, që është fondeshja, familja paqet një një ndër institutet më të rëndësishme dhe paqet një formë të veçantë marrëdhënies shoqërore. Do të thuaj historikisht ajo është vetë vetë gjini njerëzore nësa famigja dhe jetë famigja dhe jetën e tërë për aqet shkallën më të lartë të edukimit të famigjës në armërinë e ti, në aspektit qëtërë dhe kulturërë të formimit të personalitetit e ti se se ati të me fanë, në famigja i arritë për s'fali herë të hindë ato marvanit e pare përshme me antar të famigjës dhe endin një kënjatsi dhe, zhvillimi, i, dhe zhvillimin dhejtë dhe mendinit mental të ti famigjët, famigja përbën të elementet e ndrishme si Për sëaj, familja kundërohet nga aspekti nga çrëte ndryshme, ku thamë atje sociologjik, juridik, pedagogjik, ekonomik, demografik etj. Pozitive, familja si kategori sociologjike jeton në një basinë e gjerë sektorë, si janë klasat racore, profesionet, popullit, qytetarët, çafat e so, këtu me radhë. Sepse këto koalicionet, për shkak se nuk mundesh, nuk mund të ke çon personi që që mund të bëjë një klasim atë fusmën e vendtë, farë do kuria fu sta raven ti c'hosh motare ta tan dishine. Sto e ti c'e sosian antozo famile sto c'e n'marvone per famiglia anshallah. Torne che c'ha so fare vin c'hro ba shorto, ma na ioti pasaje eh Schmidt anshallah i bitobius f'mortezo de Lord. Ansto che m'interessant sto c'e n'famile ba shorto. Che sto c'e m'un canne per questo gente che ti, molto bene se Familja çfarë thotë krahasohet me familja në grup fenomenor shoqërori që formohet nga anë të marsës në mënyrë dy personave me dënim të kundëta vetësi do të kërkon pasas në tire si teori kjede, kjede, mund të ritë tjetër shumë të proshëm laboratoria palzarcole cilat janë fami, familjen e shoqëri si barsi universale rëndë sa u thot sipas teorisë zotë saht janë dotizmi të vjetra në sosjologji teoris idealiste edhe ekton është Për i edhikur së familja në ratë për parë është basire ljozhe Dëmës më bazojt në faktorin një dorë Kështë duke të klasë kështë e hollëgjën e kemi ati të... të... Mirë po, a shumë me nësipër shumër se Qëka familjen, qëka mështë e për me ato Ajë virusi majë mas, qëka shkatron familjen Këto, nëse mirë nga e aspekt të shkinëtor Këto paratitët mësë shumë për jashtë në për të shkolorizimi Shkolorizimi mes bashkërëve Mirë po, këtu është interesant se mështë shumë t'i këtë ndinë fëmija. Fëmija mështë randë i këtë banë, dhe me thonë, në vetë vete. Se se në këtë mështë mave që a i pësonë mështë për e përmi. Nësa, sërë përket 10 temës shumë që është sante, une kisha me thonë se nuk mund të diskutohet për familjen e të mështu dhe diska për shumë për shushin, se se lidhe, nësidhe, në shumë për shumë për shumë për shumë për shumë për shumë për sh Faqe shumë të fyesh tash çiliz e indi shoqëror. Natyra ja, pirrisht në këtë mësonator në shkollë, më shtohet kërë... po, një projekt jashtë që çjenë në xhal çilizë tematë e shkencave sociale. O ulën në sekondar diku ne këtu. Unë çaktë disajera për çilizë më vonë gab dishtojmë më pas që keni krijuar sociologjin, e kanë pranuar në fakultetin. A kanë mësuar Islamin, sociologjisë, psikologjisë, pediatrisë. Në universitet ka po çilizë është ai faktor i mirë për të tri. Unë e fashë atë për shemblë atë ndryshimit sociolidike, juridike, pedagogike i përmena dhe ekonomike. Kërë nëse ka nevojshë të diskuturët veqeve që për shemblë lan sveke juridikë, për shemblë që ka paratjet shkuarizimi për shemblë. Ja, të kemi shkuarizimi përkruzërë që ndakaj e më atërës të se për të fëqishën ndërnet bërshorëve. Me vendimin e gjithjit apo dhe një organ të cila për shemblë për shkake objektive apo subjektive ato, atë par e posha kemo tia specitë di, posha kemo specitë pedagogjik, racimimi eh, fëmijës, asimë fëmijës, posha kemo nga prej familjes varen posha kemo di ana të fat si, uh, uh, të tjerë si as fëmijë këtu bonjak apo as të në turist prindësh çajkov posha kemo varet ajo si fëmijë as ia prindore posha as ia intelektuale një princ posha të thosai as një mund të educo posha kur shemb kemi kjo shoqëria është shumë heterogjene ndonëse kur e malli jemi në zonë të Bashkëholas përbëni shumë heterogjene megjithas Bashkëholë po as heterogjene duhet të kemi ku shkojmë një person për çfarëherë në stadin e ditë gjimnizit ose në nështë, ishmi, o, të tjetër shkolë po shkojmë këmeni një shem atik ka ndaurimin në nëse aty shmiet i cili prind i secili tash temi intelektual evat i prindit i cilësh për shemblë një njëri që nuk ka vjua dhe në shkollim që të të të tëtuar, të të e shë që atimin e shifa në ato, ato paralele në tire, të nështire, e dhe së në aja ashtë të më për në aspekti pedagogik, për të ekonomik është aspekti këtë nështë që është finansimit dhe shmit, për të kikë e të të yre për shemblë në një monsë, së si aspekti ekonomik për shumë në dikod dhe shmi është më i... në të më një fj i pregadito giusto i come al suo facciamo sul mondo la aspetti possiamo aspetti stiamo in vacanza qua di una cioè per cheta soci demografic sociale ma sicuri non sociale quello eh nasce rurale o urbano sia cittata autonoma va allora questo cifra per esempio cioè che non posso dire se io ne non comprendo se ne cioè che mi scuon senza molto ma senti dice che mi che Sheshtë në prëjuar në nga në disagërënë. Ajo, ajo, shëtë në shëtë në ehtërënë? Përë, basërë, në të isagërënë në shënë të orë, për cilë atë kemële vë të gjithë, në së trebë pra... Shkallat përgullu se sile të me rëspektu dhe me nëngje e përqenë në këtë mision. Njërë ashtu, desha në për një për njënë së patroni. Shkallë, cilët janë karakteristikët, apë si karakterizohet familja shqiptare? Dhe sa kënë arritur ju në fakultet e ashtu e shqiptarët, me njësë personaj kamionë në këtë qështë që se karakterizohet në familja shqiptare dhe së ka ashtu jua në një familje tiju karakteristikët asaj? Shkallë, shk Por so, për çfarë familje, shqitare, familje shi toren e karakterizon për shembull ajo jeta, jeta uh, patriarkaleu thon. Jeta patriarkale ku i zoti i shtëpisë ka fjalën thon. Edhe mirë po kjo teoria ishte këtu për shembull, këtu shifën disa rezultate për shembull. Nëse një familje ka pas vetëm një fjalën, një njerëj për shembull më i vjetri, edhe ka u heqën me familjen dhe domethënë gjitha punë kanë qenë vrequr brenda për brenda familjes, edhe edukimi, edhe dëgjona tjera se kanë qenë. Mirë po, mirë po se mund të them kështu se kemi devijim në drejtim, më thon. Duhet, dashëm të them, duhet pa etojmë ndër dukurisë aj është as paralajë, domethënë, a që nuk perfile domethënë aj, aj, si ai ajo jeton asociacion. Poli kod 290, disa ndeshime të familjes për shembull në të shkruhen aspekti praktik, fshon se prindi nuk mundet të nuk e takon fëmijën, nuk e takon djalin apo vajzën, nuk e takon koca të kuajtur në familje e tallemo në ata spec në arsimimit për shembull që është çast pika më subtile, më ndiejmë, më e, më praktikim. Leksa duhet pikrisht, gjet drejtim pikrisht gjet funksion apo e ke emocion, çka duhet i kushton si asaj më të mbarë. Çe më deni, cili asnjë më të shkallë detisht e spa ku një version për edukimin familjet, atyod, farë, e për shqytoni, arsi, një familje të atij çfarë mendon. Po si thoni, asnjë djanë këto asnjë mësto, asnjë mësto pika tresore, u thon çfarë duhet. Mir po, duhet përfillen sepse askush Shikojmë ata aspektin verbal, çdo ku është po qenë në sinimin autom. Hmm? Mendoj as nga nga praftëti familjare në çfare. Asnjëherë nuk i thotë fëmijës mos mëto. Shembull, ofërshet. Mirpo, a i sot që këto praktikë që ajo e bëjmë ashtë po këto praktikohet. Sa vetë praktikë për shembull kemi rasti në shkollaimore tani, kur kemi një mbledhje prindërore familjë kështu, familja është aty shifet interesimi për çon kur arsimtare më tretë në zonë slat në bazë lidhemi tas pranë, u thon, çem vlossë vetë të tasmat. Shah, qoni, a ja? Mi bazrimi më së jashtë më shon edhe vetëm një pjesë këmemë së dalonim. Qoni, këto, sipas sugjinimit që amo llim me familjen të shtare, ne poje çem për një ashta, është duke uar, ashtu më jale ashtore se Tradita familjare kanë qenë nëtë përpista, në cilën periodë të historija shtetara, në cilën periodë historike shtetare, përshkak se dhe shtetare kanë kan luja në nga për disa perioda historike, e a shvala e konkretë për periodët, a shvala për religionët të kanë përshimë në periodat shtatuara. Përshkëndë dhe shqiptarën kanë luja në për historien ku kanë dëminu në religioni krishterë shemi, pasaj ka arven në islami, dhe kështu e në shfata këtë që që që që që që që dhe e një pasë rast të mërën më gëtë qështë e më fakultët e tje didjoni, këto ashtë sa i përket profesorët to nga Universiteti Pryshkinës më ne vetëm një tekst shno e kam në të aspektin praktik e kam, shno para asë që kemi pasën e është një tekst i një profesori, profesorët doktora Lidides a e ka punur dhe shkanë këtë bëjtim mirë, ku ajo shumë pak asa i përket asa e cilëve religioreme me këto në pa diqimë sa ajo dh Ishtami që azi skuadëshem. Ai na sh mendoj Munira më me, mirë, fokso natë jo nuk kemi devime, nuk kemi raste ndryshme për shembull lekë atonte këtu në festë familjare. Për shembull, disa raste këtu mos ti të cekë që as por janë dastitë janë apo janë damse për shëshnin tonë këtu. Unë ashtu mendoj. Ne kemi tani çfarë premim, prervazi tani çfarë do të demi, e, ni, shum, mendim projekt fai kova së natë automjet, po dihet se kush ofron këto edukim më shumë familjar po i për kat aspekte të religjionit atë shikojmë to pra dashuri ju faleminderit sigurisht për bisedën që zhvillova atë në telefonin ton ju faleminderit shumë për beratuar që tani son çfarë bësh të më merr piesën e të atë në të ardhmen për misionin e direktorit kulturorshkën të ulë e gjithë të lë të problemen e maqtan tij në basku ju faleminderit shumë angers autonomies ja po huajë deri vetë ju e pocëll bisedë me Jean Battista Anconin gajshatë të çajë dhe sociolog pra Akilich fare leo me kat tash t'shtoni diç dishtë... um eh falënderoj edhe një herë bashkë i sapo sosiologut ton edhe jam tepër tepër tepër i, i disponuar me këtë kontribut kaq të, të, ja, të, të bukur skencor në këtë emision të begshim sonte këtu edhe ja ashtu ashtu duhet të çdo kusht a era kontribut rrega këtë emision kontëjunt toni të samë begshim në samë skencor. Është fjala për shkronizimin pas debate ko sociologu se sa tekush ai kanë kanë drejtkë meta على اليتت يبقى مروحش تي سي الله لله لله ايكاتون تشكر رزيميت كبي با داك باك ايكاتون تشكر رزيميت ابغض الحلال الى الله اذا الحلال ما يتبدش يروحو انت الله جل جلاله دابا تقول هلاله نسى شباقه ا كورور الشندروه بزيار باش هلاله ندالي نديرو دابا ما يتبدش يروحش بي الله و الله جل جلاله دفر ذاتي me dhe se e ka le ju, për nuk e dhërë, këtë lejim që e ka përë bat nuk e dhërë, nuk ashtë i kënojë, të me thonë, është një penjimë, është një shkatërimë, është një bombardimë, është një ljurë, një një bombë, bombë atominë kënë familje, në atë momenë kër bo atë ajo, më dalje e shoqët, shoqët e, ajo, cila, e pa, pa për i shoqët për i shoqët për bashkohët për bashkohët për bashkoh e besa si u gjendurë të lidhë me to se në çdo periudhë për shemb familja qacën kush afront motër për pra realitet se nuk kam mund, mundë arçi mundë daluri dikush për ideja për faira ti ofron fjalë familje më shumë më shumë çështjeira afro islamit Allahu zelalul katak faq katak më shumë se disa herë Kurani Karim thash për shkak se një gjahë është ditur e pamohushme kështu ka qenë i sa gjëto sot për shemb e parë mundë është që edhe familja është edhe negative. E pamundur. Do të thotë qoftë familja është edhe negative, as pa uh, si si si e pamundur. Ëh, edhe çeliri, si çeliri e familjes timi edhe negativ, as e pamundur. Familja e, si familja e xhame edhe negative, as e pamundur. Mesazhi, mesazhi i radhë i vetë do të thotë ka problem të thậtë madh me nën familje. Dhe se funksionon çka sipot, do të thotë boshmëk ka, ka zbrazëra më janë në e ndrraude familjes për shembull nëse familjen timë zëndret një gjallë për shembull i cili funksionon mëjtas. Çfarë? Edukatora fatale s'mëta, edukatora fatale mundon të jetë. Nëse kompleta familja ime apo familja jone prej nesh, nëse kompleta ndërat e vetë dikaj janë në rregull, aty munduani të jesh. Ellen nuk ka vështirësi, aty munduani të jesh, nuk vjen norma. Për shembull, aty mund me gjeçina moje të tvarë mund me dzieci fiale drejt në kolë bimë gjeçë ka hyjë mëna, mund me gjeçë katra ti mund me gjeçë blu se djalja ka asaj familje sherventi Mr. Vincente Evena ka hai ni me rakam musdasi me rakam kitto joni ana me da sira de questi che familie carnis no der me familie ni siamo scalzi me familie ni siamo scalzi joni ayan gresh ayan gresh familie jama gresh a famiglia izama musul famiglia izama musul mini lilo per yesit matmat yesit matmat per da tim di radine di famiglia as islam kafal muslimo li muslimi kal bunyan al mafsus Muslimarët për Muslimarë, vëllahu për vëllahu, familja për familje, në islamet, ashtë i mori i lirën me tjejën me të mu dhe amirën. Dërëtër nëse një murë, në plikët rëzikë e i rabi zë atë i muri, kush i ka për e të mërë, i ka për e të mërë, i ka për e të mërë, ndërtimi atë i s'ka qënë regullë. Në islamë, kësë nësë familje, si muri e, pra, masht, të fërë, e muslimurë e kërës në në një Ndoshta ne jamë godnia mashkull, krahasojmë se zakonisht dikaj flokë mundet në bazë, ndonjëherë mashkull, ndonjëherë mashkull, jamë siman jamë parafarë, familjet, mund të lanë ndarpara ato. Çfarë do të jam barbar? Jam barbar do të thotë të gjithë e kanë mentalitetin e njëjtë. Të gjithë, do të thotë, gjith, të gjithë kanë besë. Të gjithë janë të drejtë. Të gjithë, të gjithë kanë në, të tashmë sonjan e hyjni, asnjëri nuk trazon operative, asnjëri nuk vjen për operative, asnjëri nuk zgjaton pas së minY, asnjë operative nuk e pritet nga rënë minY, asnjë operative nuk i folë gjatë ndita. Asnjë operative Nuk ka nuk ka qesimin e dorës. Asnjë prej ative nuk nuk i lagoj normave. Asnjë prej ative, po Allah po i, jo Allah jo. Nuk mund të jetë, nuk mund të asnjë prej ative të thotë po, jo ka vona Allah jo meje. Nuk mund të asnjë prej ative me meje, po, ku ka vona Allah jo. E rreth kundër. Këto janë familjet e zotave. E besektë gjona, të vlerë, largon, huren zduqen, as harin zonë familje, na i janë familje, dini më i gat, joni më shkurt, joni besnik, joni jo besnik, joni të afta, joni të afta, joni njëri harvajoni haram me qelëniani haftan gavi me qelëniani drejëjë njoni harvë haram terapi që të hartham shëbim me vetë çhet në anën çetë çu çu janë ato elemente kam çu sku katuluset në familjet në në në në isha për shkak se këdo që do të na bëjnë familjen e Islame edhe këdo që janë të gjitha me çelësi ata që nuk i kanë ndaluar i kanë bëra haram haramsh terapi haramsh ajnie haramsh janë të takuara me urmar me dhata të Allahu apo jo si alkoolin ja ku me pi po shëmër djerëja, vjërja, eh, prostrucioni, droga, etc. Nëse në familje i sëmërë të folke këtive njërë, njëra familja, a po njërë i familjë, u sëtë këtive po, ajo familja djërënë, nëse ajo familja djërënë, ashtë qëllitë e smur në shë qëni, ashtë qëllitë e smur në shë qëni, tësë qëllitë të trupë i popëlorën dhullë, së unë nëse më në në në në në në në në në në në në në të n Unë jam gjithë i shqetsu, jam dush, gjithë jo, i, i smut. Dhe së lu në në një, gjithë nabërë du të dë të dëshëtit në përëbor. Kësë rupë i konsilinë u gjona, dhe dhe dërëtonë, dhe dhe dërëtonë, dhe dërëtonë se një familja ashtë këtë rrune, në një popër i të qërë du të dërën e një, gjithë ai popër da i smut, gjithë ai popër da i smut. Por shemëllë, një gjarë prej një familje, prej gjithë familjeve popullore, por shemëll shkafruve të vejë të ditë, shkafruve të binianpia, brizë të së ting familjes aty, më shkafrim në familjes aty, prinë logjë familjar bindë natati, aparati edhe me radh. Kështu, kështu që, ë, a shoh shumë shumë karakteristikë ku i detin në familjen time që më shumë gjithë populli prej më. Ku kujdeshtim i kujdesin në familjen time që më shumë kanë popullë, se familja ime smut, mahalla smut, familja ime smut, shati ime smut, familja ime smut. Po, për familje. Më dhe rëllën sa në shtëri. Dhe rëllën e do të rëllën, qëla është një qërë juan? Shtu, dhe një përjuti. Qëka në ndoni për predikuesit të cilët pretendojnë të themelojnë familje, një cilën nuk do të këtë raportës si që në atyrore, raportës vëllamotur, babavaj, zë tjera, por të gjitha do të shkrije në termin mjaftë të popularizuar në përëndim revolucionit seksual. Ka djegëste e persondes. Pozalengu, shërbim kadri i lëndës për policien natën e mirë. Fra istefficialiut se shënojën për pedikuzën dhe sigurohesh fjalat për rrymën televizete përveçata trentë nënërmës shumë si çore për të arritur që familje nënërmës si alësasën apo akuzë kausë fjalë rritje të nesërsat. Në këtë katëshëm të lilit familjaritë ratë kuica ti mapar dhe të shkallësh nëse ke të cekë këndish për shojmë. Revolucioni seksual kalim në Amerikë ministër të Bashkëmet Amerikës. Kërshon, mësë më i më nuk mirëm shumë me data, nuk i takoj asari anës historianëve, si le tjanë për data shumë të interesu, po globalisht e thamën, është e sakt e dito, që me një vitë prej vitëm e të këti shikurit, ka lindë në ideja, kjo, kjo ka uzë, kjo e thotë, kjo, kjo sënje, revolucionin social. Shë të rëpër të revolucionin seksual? Seksual. Revolucionin seksual dhe thotë, është dungja e kufime, të mardhanjeve të m fem, qëllimi uh, final ka qenë, qëllimi final. Me gjithë se e di e kam të qarë, se shumë njërë në të pranuj, e si do mos në të pranuj, ato njërë qëta i shërvejnë kësa ideje, ato në të, të pranuj. Qëllimi ka qenë i ative popujve, të cilët në ketë deti janë fundos nive në popullon, si Amerikanës përshemë, po e Europianët e përëndimit, janë fundos në ketë fushë, janë fundos në vetët. Jo që janë fundos në kam shprejë, sa se dhe rejart të fundosës, dhe fëtë janë fundosë në në fund, kanë hi me kam, me kryeja me me truk, jo në në fundin e ujtë, po e kanë shkel me kam atë të njokën e fundit dhejit, aqe ju kanë hi kam në këtë aspekt, edhe më më mërmeje në fërë, nuk e gjojnë rrugën e cila i nëzër nga kikë fundi për i deti, ajo rrugë ashe qartë të së la rrugë i nëzër, ajo rrugë ashe qartë së la rrugë i nëzër, i nëzë Ato mështinë të argjës aty të kostafimit edhe të të vërtetimit se skavat ndralje kanë vendosur me kauzën revolucionin seksual. Çi stopo punën e familjave të ikokofisë <shtë> <smundje, shtë> dë, të zakorë e na shi mbrojtën, ashi mbrojtën me vërtetë prej sajs mundë, prej sajs mundë gjithë popullore, prej sajs mundë gjithë popullë gjë të njerëzis, gjithë njerëzore, kanë dashur çditë fundi nga ç'pobëva, a kanë qenë atë sukses. Po shem nuk tavela tham, e ta më përjetsi, edhe përgjithë për këtë. Shërdot asfaltas, e zafonë përjetsi. Se në popullën to, Xherzavën nuk ka çej. Në, jo në të gjithë zonë jetojnë këta. Do të rafshum tekst, edhe inshallah nuk preke ndë, do të dalim shumë tekst. Nuk ka çej në popullën to, si janë të shkojnë te dera e yjerit, derë ta prit para derës vajzën e yjerit me garnëshëti me tavrolamin. Zërtarisht, era e familja vajzëve të dit. Çishtë? Pa kur në kurërës pa... Po, pa, dhjetë kur. Dhjetë kur. Po, po, e lërë e bërë bërë të dazma, e dhe bërë dhjetë burë i gruë, e gërë e shëtiti në bashkë, këtë këtë këtë këtë këtë në shirë. Dhjetë. Në bëja të ashtë përshemë. Nuk ka qenë në popullin tonë që i gjëllit, ta bëjnë vajdën, shëtit me ta, nuk ta bëjnë më ramje, nuk të të dhera, edhe Tasnia ka të ka tashë shohë për shemb ulëcje ose operacione, po e shohin shumë progresiv, progresive shoh, shoh progresive se në gojën e ka gjendë paske gjendë shumë keq. Në gojë është thë të qëlluar të gjendë shumë keq. Po një shumë e sinit, një shumë e sinit në gojë e hashme ka qenë në fushkë. E qito. Ka qenë në fushkë një shumë e sinit. Në asnjë mënder thui çelot ka kushtu. Un tashnia do të do e vim, do të dorënojmë për shembull si odhë gasive këtë momentin. Më e përgjithshme ndaj një të jetë djepa atësh ambientin do të thotë nuk e di çka do të thotë kjo nuk e di pse kjo është sa ka pas bler me kohë kur ishte ashtu kur i të mëna kuzinë ta çaka pas derës era tash ka është çdo do të dëgjohet te ekofizumi për shkak se pava se është do të do është e garantuar zgjojte e garantuar dhe kujam kuzinën e ukrit dhe të kus kus kuita para ukrit tash ja jo. kemi mish kuas larg për shembull kemi go N e, që me shkuat që le aqë s'a kemi bërë për shemë konsultatori. Konsultatori të konsultatorë. Këto konsultatorit të kojë me vuzurit se kësa. Se një vajz me pyët një konsultatora apo konsultatore të kësaj, të të, të të të të të tëmëtani kësaj marijë, se unë e nga po shërë e një gjanë, për tashim që jëdhën që një aqë një aqë për di një që ka të bëjë. Me të anë, ajo, ajo që jë pëshira, ajo pëshintarja e këti revolucioni, s'ka problem Kalo, kalo, saks, shecëmë ja çfarë. Dënë qimi. Në ora të tjera kërca, mira vi tan poco pushem. La cariño vi tan poco. Para lita 4,3, atë sele edhe një, ai nuk e ka vetë zgjat barzorin çu po vëjë. Mesaltan vetë zgjat barzorin kështu. E trazoj njëri, i thili ka dë për anë dvitë. Po i dësh? E trazoj njëri, i thili ka dë për anë dvitë. Ai le mesentón, se charcodón, ai nuk do të çaf as jo çetër për vësë jo çe ka dë ku çojëthe, gjuhën e kanë utajëzë folën gjuhërat i, ama puni voucher. Gazeta ini, revista ini, po punto. Po siç u laimë dashu, çfarë dëgjojse i më dashur, çë gazeta revista Enigma nuk li po ka vend në popullësinë tonë. Hamë e kanë ngon, në popullën shqiptare, në karakterin e popullit tonë, në karakterin e këty kombe, i cili ndoshta luqajën dhe kanë titull surreisism Islam, po kanë shumë respektuar, edhe kanë ka respektuje atë. Kanë shumë respektuar, edhe kanë ka, -ka respektuje atë. Kur qoftë, një kohë kur prindi t'i ta fam ta katënaçet tash, një kohë kur prindi i ka thënë peshika, mbi 100 orë ai i ka thënë fëshjes pa kujdes se po shkojnë në pazar, kujdesin filli se e gjakë e ka me xhaxhë, ela se ka pas fille të dhërtë. Se e të ikeful, no, e men, e men, ka pas fille të dhërtë se ku i vjelsa e kalon devaler. Tash ti kë punojmë neve, ka përndu di. Ka përnduajë Elisa. E, ligjma, revista e ligjma. Çka, çka është revista, Enigma? revista Enigma. Piesë qelizë, piesë e ligjma? Revista e ligjma është pjesë që lidh pjesë e revolucionit sekular ajo ndalete po komito aqeran punime spalgjime brej popujve evropiane terce kanë kontribuum nier kanuar te teniri i popullit tur i cili edinjonja baniste rajona anglis te jon vende per shemb flamant gjon florance apo anglis e i taksarave argjiste ndoshta mer deni dinoa per fat ai faceziu ndoshta mer deni dinoa per i, i, i tip punimeve edhe jo pa facet vive dhe viave tora i sotini chafiga verte kince neva me pas mine ne mars do me thon nekes me shum regjist mke fush e to dixhila që sërë me thonë një punë për i punë në këtë botë, të edukohë e në të fe për une. E vetë, ati në të revijitë mundësh me i pra për qërë në punimë të sërë dikur sërë hoqëa për gjëzëka këto gjënë e për gjëzëka, gjënërmanësë, se në nuk kemi dëshirë me janë gjëpa ditë. Në nuk kemi dëshirë me janë gjëpa ditë. Nuk dhe dhe dhe se në inspektor së të të dogi të lingatë me të hajë në vej, vajë v Janë misë, nuk duke ka qurtimin ata e vaj ishkon meje agjenci postime let go edhe ne nuk jom gjuaj mesi ne duket jo gjuaj pa rezultata kesi mufrimen ndupit do ati jan natrevit jan duke duke nuk ka asojem nje me duke ju nje puna ke ato jan punime te revita evropiane per firma dhe jo shipe por shkaqse ato te cile jan interesuar revolucioni social mer tut ne to poku i to cile jan konfizuar ne ne konfizuar kupini arin revision pa e dim mir se te rikuja kupin e dim mir do qetoj pasta me nje do qetoj pasta E ka shkuar kërgazën. Etas, çka çfarë punimi me kalda? Çfarë mëson sa punimi me kalda? Në rrugë ka drejtori, dreja e dona nuk e din këtë punë. Soi po shem. Dashurime burojnë motra. A do të xhini punë mbi dyshë? Dashurime burojnë motra. Kjo vaje, baba, sot ai çika jon. Ah, po na pas më qen shumë gjet, por kjo punë ka, s'pastë a problemi që ndoshta ja të pastë. Dashurime gjallë të ndez. Dashurime gjallë në buxhorimin. Dashurime gjallë me hartë timë, dashurime daje, dashurime Këto pun po da shori me ket, me ket, me ket, këto e janë në vërë, e janë e ahtu anë Gjermanië, këto e janë ahtu anë België, këto e janë ahtu anë Zviëtër, këto e janë shtërën përshumë të Amerikës, mirë po atë së janë nërë, atë janë në një muslimën, atë nuk janë për e janë toë, dë fërët këto bod një emitimi verër në më njërë drastike, po nuk e më toë gjithë të kusë më godë përëtëm se, a e në Men po, po t referred on kët ropur prot thumbnails allī 品ë iči va apërunt, e-šot challenge n invers, on mund m Refer as 걸и hte goal aveng unու mr. Und een Mokgesv qat lehen o mokgeaz sundhu stoles, men een kom mu ke guide on to tel En jederm đến is opërrs kujman winny 55% ennen со ze so紫 ropi naar tracond mеля itipren seu 그럼 mege Hasta Natural shkanta pra mlak speedu� stitions Chinese zwei onse major ane e țeteru only seg ne tateru voor sana super aksボru gils o likes daj me amor, të 설are jeta shtu ka si fat punime. Po, Çetri e ka e ka qut në fjalën e vjazhënimin, ka dha ta propozonë ta sillë popullë shikata, dhe populloren e zën, një punë prej qenim me numra 90, më duhet ta 설are dha gatë dhe ni ni femaniza Krisht. Çapudona qara George e ka qut punim atë zë, një detori tin di, se çka është një punë e vura, jo. Tufale, pe jam thjesht, populli më së miri do të kopllë që unë jam gjalë popullë do të, të bënim edhe după mos. Po, na Në dhim, që kanë dhota, në dhim qërpin evi e mështu. Qërpin evi e mështu shkëra me to në familje, shkëra me to në shhtimi familje, shkëra me to në shhtimi fmive. Nësë kemi ekonomië, së në fmi kemi. Këmfaatë, në ekonomiës kemi, në fmi kemi. Kuzë përne në nësër në revolucioninë, qëta shka e kanë gjimë frië? A por në e përne në pronë në rëvolucionë, shka si e në godin e vorjën në gjimë frië? Po ato ta që ato që kanë një dhëtë dhëtë martënës të gëti gjimës mije me bojë, që ato për në e të rëvërë religionës sesualë. Meve? Ju. Par shumë parëbërësade, a shumë parëbërësade. Kjo e ka kuhtimin, qaj i cili nuk din shkara shahate me shiqa të në qatë në qatë. Kjo e ka kuptimi qaj shka nuk e din se sin dërëtor tërfukit me, me, me, me, me do shkohë për tërfukit të sh, E qaj shka nuk e din shka nuk e din kjo le në lapës me të dhuzës alfabeti Kështu që këtë kuptime ka? Jo, ato dhuzë si, si të dojnë dhuzë me mërë mësim të në, dhuzë me mërë të sim Në e një më fuzë për kësi faqonë, në e një më fuzë, në e një profesorat, në e një profesorat, në e një akademik të ati me pështimin e të nj Më i vogli unë për të punuar është më i madhi i popullit të Skag, kur nuk ka problem. Allë ja, atë doim që ta dhotin ndërgjënia në radhë, ndërgjënia në radhë, mos shetë kufin. Mos shetë kufin. Thuaj të zgjidojë dilegën e familjes. Kë çdo më ka. Po, mësojë shërbim të absolutit ku ata ngajëra në organizimin e gara çetë sëmullëhet të të shëgull vitet e kaluara ndaj një mlederë nga atë ndërkomtar në Kairo dhe më nëse të listeli asnjë nivel çfarë ka progres ja konkret për shemb apo të rruga motorë stetë toje popullitor e servoi se ti s'e ke në qeverisë për këtë punë ne onë çonëmë në mënyrë për interesimin e popullit vonë bële si dhe ja asaj për atë sa për të thënë e riparos e prano mas ipotëzion në siguri dje edhe ikë jetë se jam dallëbrat Gjithë tham të janë të lebrat. Nëna më ka dhënë vetë. Nëna shmiet di që më nxërgon procesë ndo me nxërgon punë asimit. Me na do më ra shtua apetit ndaj librit. Me qenë zgjina e librit, më shton apetitin ndaj librit, më shton apetitin e bashkimit, më shton apetitin e respektit, më dimë çetin, më shton apetitin e ngjarjeve familjes në nivelin islam. Mat lord e dopasitë familje, më shton apetitet për pastimin e adetit që jetoj për moshkullën e vëllëshëve ndruq. Këto gjohë në të punurit në eseruat e që në nimi e 400 jetë përvojë këmi në atërë kurë Muhammed ales al-Srëma ka fërën të nërkëhull të këtërru fejnë njëvahib i kumër uma jënë nërkëjama, martohuni shtohëni se on me juvej në në përveqërë dhëtë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk kem të na është ky revolucion e, islamik, revolucion islamik për të cilin nuk kemi nevojë nëna fondi për studikur se kemi bot. Po. Çka ke çka ke jo si dhe ke sinergjia al almalfisit të ndroga. Nuk në rregjë që është revolucion, revolucion do të thotë më shumë marzin gjasme është drati, çka kuptim e ka kuptojë të thotë. Ose në fundar sa ti shkërdhë, pata mbi të parafu të thë di, ka pa, të parë të thotë atëshën probleme është me qal pa, me pasvetë mes rregullimit të familjes dhe ju në se këshëm gjëra se islami përtyrit apërëtënëruar, ne e nërëmë të të të të të të lasënë li dhe me dispozitër të i ka luë islami li dhe me familënë. Të rritë janë bazën me kresërërët, për dhe ta përgjë pa usë të shkurë dhe ta mërë në më në mili avokatin Mehdë Mehdë. Në linje avokatin Mehdë Mehdë, nga kumë anoha. Zotëri, në gjatë, në linjë? Po, jam në linjë, mëmbra më i p E, edhe unë breshtat të inkuadrohen pasi që me paralemruat për këtë dhe të themë disa amendime lidhur me familjen dhe rolin e sajnë në shëqerisë, të që është tema e parashtruar. Zërëve <muzie> gjatë për nëndërëpërën i të në fedim, një e pasë e shfarë ka e patë diskutimi të për shfarëve u besedua, kishëm pasë e shqinirëve përkësët sajtë i përgaditur dhe të më të rekordishtë me pasërët e kësaj qërështje, e kërkesa të toka në mfushën e avokaturës, shembull në nitë katëshme rajmë, më sugjeroj të kemi një statistikë A. apo kërkë argumente çera edhe më konkrete. Kështu, Veneta shëngramesa e DV sotologëve luin kuadruan në misiono tre toa role dhe definimin e familjes në shoqërinë nga aspekti sociologjik veçetar. Ne do të mendojmë do të mundohemi ne disa çaste, që të trajtojmë këtë çështje edhe nga aspekti juridik. Familën nga aspekt të juridik trajtojët si një ndërfaktorët mikrogrupor të kriminalitetit. Si që mund të luaj rëllë pozitiv në zhvillimin e moshës më të rejt, o saqërisht, mund të ndekoj gjithashto e dhe rëllë negativ, respektivisht në paracitin e sjelëve delikojnëte, respektivisht atyre sjelëve të cilat janë këndoshtem si me normat ligjore, normat morale, e dhe normat tjera. Në <të> njëzjo e mërat? Sigure. <të> Në të shikohet familja, mund të shihet raporti së në aspekt të bashkështëve, raportin mështyrë, pashtot dhe raporti i të prindrëve në dhe i fëmive. Sigurës të në sjele në fëmive, ndikon harmonia familjare, mungese e grindjeve, sjele sjele pozitive, shembojt pozitiv, ku se mund të ndikohet në mënyrë negative, sjele të asocijale, shembojtë alkovalizmi, në kolonë me apostituzione rresia e tretë, këtë azil kundëstin me ligjin dhe këtu jahet një shembull negativ, kurse duke marrë parasysh familjen se si, e ardhmja e, e familjes shoqërisë në tërsi, ëh sidomos është në rancë për moshën e rre parashkollore, roli i familjes pasë çfamënia në familje hyn në grupin e, par, shëqëror, nërë e parë shoqëror. Ne arpara pritënimet e para mbi dukuritë drejtmë shoqërore, voto dukuritë për herë të parës që gohën nga ona e prindrëve për t'i kuptuar në menyshë same objektive që të krioj shprehi, prirje pozitive dhe sjelje në të armen. Në një familje të harmonishme, ku kemi marëdhënjë të reguluara, shpresat për të që të kemi një individ të dobeshëm të shëqërisë do t'jen më të mëdra, kurse e kondërë të në familje të cilat kemi suele delikvente, respektive të kryrje të vepra dhe penole, vjenë vjen, kashë... <laughs> preja sa pritët që të kemi një individ negativ. Sido mos, eve në literaturën, në, në, në mirën dhe për shkaset që kriojnë videjtë e sjele delikuente, s'kujdo mos kemi familje të i quajmë kësime delikuente. Këtë për kemi antarë të shumë të disa familje të cilët paracitën si kërës të veprave të ndryshme penale të parapara para me ligjen penale. Sidomos me kohën e fundit as Brendgora përveç dukurisë që e theki edhe Mollajakupi, kjo do të mos paraqitet ndërmë dukurie më të vëzhhshme narkomanis, respektivisht shihja e, dhe dhe e rral, kryr, si pre, kësaj materie tepër të vëzhhshme dhe vdekjeprurse. Ëm ndajse përsëritën për gjykata paraqiten rall kryesit të veprat kësaj veprë penale. Kjo veprë është e vëzhhshme sidomos me integrimin e Jugslavisë në krijimin e kufive të ri, fshisjet e si ndryshën pasi do të kalojnë shumë kufi dëshëron që profitin e tek i vendi i varfër të realizohet me shehblerën e kësaj materie të rrezishme këtë aspekt për, e evitimin e këtyre pasojave dukurieve të rrezishme rol duhet të ruajë edhe shteti sepse shteti ekziston në rend por ve, jo vetëm që ruajë rendin shoqërisë por të evitoj efektin e rrishjes të mundshme të zhdukmës së dukurisë patologjike siç është kryrja e veprave ndëshme penale prandaj këtë aspekt mund të shkohet edhe tash përprimimi i ligjitë egzistus eh, që përfajsusit në kuvendin republikan të angazohen përveç për që, e, qështjeve qera të regulot edhe monta respektivesht lartësia e dënimit. Unë po të latë nga një aspekt juridik eh, të familës, respektivesht mundësis të fjeles negativë në qështëri që është e rrëdhekshme. Kuptohet në këtë drehtim mund të luajnë rolë përvesht të qera si familje angosht pashto dhe mediumet informative si në këtë ras të në Santum Radio Almona me emisione edukative të cilat dhe të nëzikojnë që të gjithë të rejkim i kësaj problematikën me njërë sa më të sinqerë, sa më njërzore dhe në këtë kuptim kemi mendim të përbashkët dhe të njëjtë me të gjithë përbashkët për profesionit që të gjithë të bashkët angazhohme që për një familje të, më moderne, sa më të kamuar larg këtyre dukurive negative. Tash po tash bëteni të përshendetni derisa jone të gjithë të stanë. Kështu, do të thoshit tash një parë. Ashtu që bisedojmë me ty ju. Ëh, çfarë ju këket shum alumnit që ndikojn negativisht për shkatrimin e familjes, e, e cili ah. në rast të shembullë, ëh, Jorgjje, në Shënpale. Ëh, mirë, çfarë çfarë çfarë gabimi është, çfarë ëh, më kanë këto rregullata të lënat se janë lidhur me këtë çështje, më çfarë në rast të më tepër tas ne jete punojai tani tani problemi natuale se mire çe ndika la te jete funksionesa vakar për vetë çështën ndryshime teve i lem rëse krij barken e pasoritë ndryshime edhe çështë vetëciera juridike kur jam me lum drejtuar martëhet nasi procedura te tnen normale se kurian shërbëjëre bën për çegim me ças në rregull martë jesën procedura penale ku nuk ndije mirë edhe te jam funksionin brojtës te special para shitën te ri të krijore te vetat te ndryshme duke u nesur prej gjedheve, falsifikimeve, e vetrave të tjera penale. Gjefashtu e marrë një pjetë në përësërdurat të, të ndryshme, ashtë shpeshtuar edhe parasitja përësërdurat të, të shkurërzimit. Për para ne edhe një literaturë të bit të dohe dhe fuhej se në vendet më të zhvilluar ekonomikishtë, nëmërës përësëtimeve ashtë mu i lartë, ku të, të kohën dhe fundis edhe në vendin tonë, diz kain tents eden procedurje solo se me të mbrohët, market eksistoj, eksiston edhe saunt ai pa timit kur vi anëre të shkorrëzime të drejme, validiz kain tents që ta ruaj familjen, që të ketë një familje komplete, që mos vë ditë të mungesa e njëri, prand të as edhe pasoja më rënd e rëndë e shkorrëzimeve. Kurse për vepra penale as të më fakti mbringosa se mosha të cilën kri në të cilën mos krijen vepra penale, kurse në moshën smëta as më, më kimiale krusht emitur te vepra finale, qe se edhe edhe seambushur moshën 18 vjeçore kurse ato si jet sillën dikon prej moshës 18 vjen në 24 vjeçore, ka pasur shumë brengosës, qe ata jamter deri esteri nënveancë të inkuadruar në procese pozitive duke u inkuadruar në punë drejshme tek e fundit duke mos krijer vepra të ndaluara. Pra edim se ekonomia ve mund si të janë mjaftë kuvizuara por ti jom drëto që i des në të çon, mos të bren pa detyrat e tatëtorë si mos gjinin në për ka kanë nete ndryshme sidomos në kohë të vona kur nuk puniten një gjërat e mira dhe, dhe është prezekt që prindi të ketë kontroll ndaj fëmijës të dinë se ku e ka lënë ai kohën e lirë nëse gjitha fazat e tij të zhvillimit si në moshën parashkollore po as shoqollore që të dihet të ketë një kontroll, një disiplinë. Nuk janë për ndonjë rigorozitet të thepur, por vëjo një lshim të tepërt i cili atkoh mund ta shfitojë në mënyrë të, të, për, të, të, të Gagu është më vështirë mund të përmesohen më vonë. Në drejtkëndësh kemi një, a, sa është sektori tani që si një anomali e moderne këto janë shumë gjë moderne. A, a ka shume rastën e komunion konkret po flasim pasi që në të, po, të këtë vendim atë duhet të çëndërsohet. Kjo është argomania me çesa këtë të mirë atë frymë të statement kapitalit ka vlerënt negative, sepse me fortë tingull më grave koncentrim kuptohet që ekonomia e mallrave atë kërkohet gures në atë rijet dinë atë sonat të tilet që çfordonin në kohë ne fundet diet edhe ba sigurisht keni dëgjuar mjetet e informimit se mjaft është shpeshtuar dukuria e paraqitjes së sekretit krijohet edhe pra utenole sepse diim që në të kaluarën me gishtat mund të numërohen personat të cilët janë shfrytëzuar tek sa i materet e rrezikshme do po ashtu që janë këthë, dorasa dihet tash botres edhe ka lagje këtë që imë të thuajmë qartë ku mund të konfirmohet kjo rrezikshmëri tek duhet të marrin masa në rend të parë familja prindi që ta kontrolloj fëmijen e vetë të mos gjindat në objekte në vendet të rëzishme sepse është tuar num, dukshëm numri i kryzve të kësaj dhe i prëmë të rëzishme të në ullë Në nështë të një pasë që keni për qëtë biseret që gjulluar këto keni digjuar se u, u, u fond shumë edhe për shkuar zimin e, sa është evidentet që dukori në i, kumë anjo është në popullakën të ullë Kjo dukori në këtë me fundit ka tendencë të rritje numri qëtohet onët e si avancat shpes me gjithëherë një pjesërisht janë një numër për të krijuar ato procedurat të e shkollës rëndimit. është në shtem. Dhe ata përpara kanë qenë bukurinë më rrov kohën e fundit mjaft e shpesh ndikojnë faktorë ndryshëm, mungesa e njërit prind, këto migrimet e ndryshme, por të përkoshme ndikojnë në mungesën e përkoshme të, të prindërive paraqiten problemet e ndryshme, mentalitetet e ndryshme dhe vende të cilat në rajonat citera në qytetin tënd të zonat është nuk ka gjë çka vetëm na sfikën e këtij, mendova se krijuat me kompaninë e kimikave master kam inte, çori, se si la kemo lië vendet për të krijuar ndonjë status vigjizator. Po, Ngaqë menjëherë ka të cilën të marrë ato shifrat e nuk ka gjë çka vetëm të. Frautëri i taktuar me gjithëse nuk duhet ndonjëherë të çmuar po, të gjithë janë në 6 vende katërsona që sillen në mënyrë njashtore, krijojnë obligim të punës së mirë, por gjithçka do të kemi martesë. Po. Po. Men të menjë harë, për... ha, post, even, munte, jetohet, jetohet, Arest, të mënje, kur të parasitën prëm, bje postë, mund të jetohët jeta e basët. Arishtë, dërrvushme dhe dhjanë dhe të shkurërzimet e ndryshme, që janë në rritje, parë syrët e ndryshme, e dhe dhijimet e ndryshme, e dhe të tjera. Ta, për getëri, për, epse, ka shumë flitet, për minja, më e dhe tërri, e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e p rëndë të kishit pracet në mënyrë jo vetëm vetëm ju vetëm bëtin e përshëndetesh. Kjo është misione e çeluar, natën e mirë. Ja përmes e ja përsërit çesëjuam me lokatin me xhat Mehmetun, çfarë vetëm të di. Avlokatin xhat Mehmetin e falënderoj jashtëzakonisht për këtë kontribut ka shumë. Edhe si person e një e di që arsumiri, por me kët me kët besë të shanuar ftokash gugur, nuk mëse të pasojë bëvastë të nësallahu çajë në usha avokaturës në mesen e popullet tonë të këtë sukseset veçanta në rinjën e vetë dhe gjatë punës të ti, gjatë aksioneve, gjatë punimive që të të t'i bani shalla gjithë mërë mështu të tjetë ka gjithë nëse dhe të këtë sukseset në e përshin e vetë Shumë shumë jam i farim i farim dhe rusë për kontributin që i edhe në këtë misjen Qipra Allah, dhe me gjatë i cekhi shenën problemet që t'i jam aktual në narkomania, shkorazimet këtë që farve, më pak parë që të enguadrëm me patëm për që dhëmë që të që pisëm dhëmë me dispozitat më kërezore që i kavuj së kam i përrua qënë e kësa qështje. Që në të farve ato? Përpullë me këtire anomalimet dreja që do të kaluar në popullin tonë, një nëmër shumë i mali këtire ka do i primitit në letë, të më tonë me deformimin rëndin shëshënër që i patë popullinon në slagët dhe shtetit për parë shumë Jugoslavijë, dhe me rënimin e ati shteti u formun republikët e reja dhe u formun partit e reja politike dhe të të të mundi rënd qëtëri cili nërë kuptojot që banë e otë, ce, po anë, më shteti shumë partija, shteti shumë partija, shteti shumë kështu, kështu demokrat e më rrë në me formimin e këti shtetit sallë në kështu demokrat njërëzit me ndunë se në demokraci e kuptun fjarën demokraci që unë bajshka përdu kështu e kuptun disa persona unë bajshka përdu disa është fridzuan k Shumë njerës me argumentive këti sistemi pak ma primores, të zemë kështo, me nëndonë se unë jam tashinirë, do të hapi një videotekë, në videotekë në qëtë ka se këtë asfarë duonë. E da pa unë kuptu, ajo videoteka e maut të, ashtë një helm, e da ashtë një smundje e kontën një tipë, pa unë hamën, pa, pa, pa unë um kuptu farë. Se unë me të te, me një sistemë pr... me jam i lirë, dëma i shka duonë. Por dyf pas kujdesni jota, asille nuk e paten kujdes shumë persona, dora e sistemit. Da da sidhemi ne marrëshmëri, parogë që me tipu lo kokë në dorë ti që është. Tipu lo të kokë në dorë partizë, domethënë se kishte fjalën ti, centralizëm. Po, në sistemi demokratik, në sistemi demokrat, mund vajtë këtu. Kurse do të zvdejë kë fjalë. Kë fjalë dhe këtoze? Do të shko në çafër, ajë të lasë samike. Ajë do të fort pol vaj të ta mirë. Ne këtë ato ti Në nivë në popër lorë dhe kua që dhe Yor bai shabdu, pa un bai vëtë mirë